Bai, mai, kaixo, egunon. Kaixo egunon. Eguno, bon, ziztaka, egun, esango dugu, ba, honen berri imantzen nuenetik, ba, ikus handia sortu zuela, eta esan barra dugu, deialdiari erantzuna eman zaiola, ezta. Bai, egia esan, bai, oso, oso, oso pozi gaude, gaurkoekin, Elkartu gera egun ikusletik, bai egun inguru, gehi eragile guztiak eta hitzugarria bon, egia esan. Bukatzen nahi da, da penakin da. Bai, guazen gogoratzea, pixka bat Garko Ekitaldiaren helburua alde batetik kasturte honetan zehar, bai proiektuarekin, ziztaka Ekitasmoarekin bat egin duten, bueno, hainbat lagun, bueno, beraiei baitare, bai, pixka bat horrelako errekonozimendu bat ematea izan dela, ez Oida, da, lehenengo helburua izan, saretzea, azkenen pandemia urte hontan zaila ez, pila bat gara, ez dugu elkar ikusten, ez dugu aukerarik eta Hortarako, bat denak batera hemen egoteko eta batez ere jo eskerrak, esker, eskerrak emateko. Ikusten dugu, irudi osoan hitza, alde batetik, bai, bueno, gazte, erabe, familia, pixka bat denetik elkartu direla gorkoan. Bai, azkenean, euskara eta kultura, ez horizontala dira, irekiak dira eta deno karrapatzen gaitu. E, jaiotzen garenetik, e, joaten garen arte bila esan. Gona inur da, da, tor, e, kakotzen artean pausa egiteko e, denbora, irailetik aurrera, gistaka egitasmoarekin, indar berriturik, aurrera egiteko, asmoarekin ez da. Hori da, bai bai, orain ustaian ja itxiko dugu hau, peska bat guk ere behar dugulako arnaz hartu aurrera jarraitzeko. Eta irailetik aurrera, ba, eragile berriekin egon, udalarekin ere ja beste harreman mota bat egin, eta, bueno, jaka zehantzokia den bila. Mm, bai, oso hongi. Bueno, ba, deialdi horrekin gelditzen gara, gogoratuz baita ere, zuekin harremanetan jartzeko modu eta bide berdina daudela, sare sozialeak hor daude, Piska bat bo, no? ba pixka bat ekarpen guztiak e, jasotzeko eh presa daude, ezta? Oi da, bai, bai, preste ta gainera jo gogoz. Azkenean ulertzen dugu proiektu herritarra dela, denontzako proiektua eta eta edozein ekarpen laguntza, keixa dena delakoa, ba ba eskuzabalik. Ba, horrekin galditzen gara maila eskermila, eh, gorean ixatagatek, ni eska. Zuei, gerarte.